Завършваме Хоризон Оба днес с една много ведра годишнина. 20 години навършва предаването Срещи на Радио Пловдив. Това е предаване за малко известни факти, събития, гледни точки и личности на 20 то столетие. Магическото число 20 се появява, но се прехвърля и в 21 век нашия. Добър ден и честит празник на авторката на Срещи Людмила Сугарева. Добър ден. От самото начало Людмила е сърцето на предаването. Пропускали ли сте събота, тъй като предаването срещи върви доколкото знам в събота от 9 до 10? А, не, няма пропусната събота и знаете ли, вчера си мислих, че някъде около 1000 предавания са минали в тези 20 години. Но, Ирина, искам само това да ви кажа, че в утрото на 6 марта в далечната вече 1999 когато поемат първата си глътка ефирен въздух срещите, думите ми са билето тези не, че ние, които ще правим този час, не сме въпрос за самите себе си, но в край на краищата сме наяда земя, тя гала спори място за питане. И от тук нататък започват уния питания, кои сме, какви сме, на къде отиваме. Както е казал Волтер, един единствен отговор никой не е дал, значи и ние няма да го дадем, не сме го дали, но продължаваме да питаме. И yeah. за мен и това е важно. Това. И въпросите, и отговорите са много и никога не свършват, но Людмила, на мен ми се иска да. сега да направим да. следното. След буквално секунди да. а, ще чуем а, една специална музика, няма се още да казваме какво е, а, всъщност това, което ще чуем, но аз ще ви помоля да започнете а, да анонсирате все едно едно ваше предаване, предаването срещи. Добре. Поемаме дъх и разчитаме на Георги Коларски. И така събота след събота, защото това предаване се излучва всяка събота. Тръгва по ние вечните въпроси, кои сме, накъде отивам и какво съм аз. И продължава да пита. А, мисля се, помадряхме ми ли за 20 години? Не знам. Но не знам защо у мен, и пък и не само у мен, печели онова, че... Ставаме все по-разколебани по отношение на питането защо сме тук и само оцеляването ли е единственият смисъл на съществуването ни. Днес ще се опитаме да разсъждаваме върху това и върху величието на въпроса, защото въпросът създава драматургията на общуването, нали така? Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро ми и господа. Ето така започвам обикновено. Благодаря, Людмила. Така, така усетихме как звучи в ефира на Радио Пловди в предаването срещи, което навършва 20 години този марта. А, нека, нека да продължим да? още малко по наистина тези въпроси, когато те преминават през вас. Всъщност не е ли отчаиващо? Ето, когато говорим за история и виждаме, например, че... А, Някакъв бял супремасист, расист в името на кървавата част от толкова различни национални истории пролива кръв днес. Визирам атентата в Нова Зеландия, например. А като, като виждате това. Какво ли, си мислите за, Ирина, за човечеството? Във ден в Пловдив госта беше каралампио Рушаков, той известният автор на книгата Аферата Батенберг. Е Световно известен художник и така, и така нататък. С него много надълго и на широко си говорихме за какво ли не. Аз също така го попитах. Не стигаме ли до едно отчаяние, когато Както казах, нали, въпросът задава драматургията на общуването, а днес като че ли не питаме за тая драматургия на общуването, а питаме за драматургията на игрите, на забавлението. Стигаме до една емоционална глухота и, знаеш, не ни, ни, ни, ни бяха така радостни размишленията, но в последна сметка и двамата да стигнахме до убеждението, че трябва да говорим, трябва да питаме, трябва да настояваме. Другият въпрос е нещото, което поне мене ме вълнува, предполагам и, и, и вас, и българското радио. А, какво трябва да сменим? Какво трябва да направим след като и последното изследване на ГАО сочи, че младите хора вече са в интернет, не са в телевизията, не са в радиото? Ето това е, което ма турмози, мъчи и така нататък. Имате ли любими теми? Народопсихология, Балкани, Балканският човек, Обединена Европа? Да, Какво да, избирате? Да. По коя тема винаги сте а, вдъхновена? Ами, е, всичко ми е интересно Аз е, дори така си задавам въпроса Боже мой, какво става с мене? Защо ни ми умръзват нещата след толкова години? Не, всичко ми е интересно Ето и сега много се вълнувам от е, Европа от Брекзит, какво ще стане? Накъде ще тръгнем ние? Национализмите ли ще превалират? Ще вземат връг или не? И съм подготвила такива и дни срещи но не знам, ще видим ще следим нещата Людмила, Но... рождения ден аз започнах с тези 20 да. години с магическото число 20. Да. А, доколкото разбрах, първоначалното заглавие е било срещи с 20 век. 20 век. Да. Става а, защо, че сега вече и 21 век. 21 век. Година, ли? когато тръгна предаването, решихме да бъде срещи с 20 век, защото а, си мислиха, аз и продължавам да си мисля, че всичко, което се случваше тогава, пък и сега. Е в резултат на събитията на 20-то столетие. И тогава реших, че са любопитни хора, личности, събития, гледни точки, които са били типични за 20-то ни столетие, да се прехвърлят. После вече след 2005 та и 206-та година, така решихме да изоставим 20-ти век и тръгнахме към 21-я, който ви. Не е по-добър, поне според мен. Някои казват, че просто 20 век не си е отишъл и че... Да, аз също така смятам. Реално остават проблемите от 20 век и не научените уроци от всъщност един да. от най-кървавите векове в човешката история, като броим да, жертвите. Както показват историците, никой не се е учи от историята. Аз миналата седмица имах една изключително приятна среща с професор Андрей Пантев. Той, нали, наближава неговата 80-та годишнина и за какво ли не си говорихме, но последните му думи бяха, аби Людмила, никой от историята не се е учи. Скори долу, така и до ден днешен, уви. Но въпросите остават, а uh -huh. щом има въпроси, има и добри поводи за срещи. Много ви благодаря Людмила Сугарева, авторката на предаването Срещи на Радио в което навършва 20 години.